Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, Ioana Darca a României, Primul război mondial, acela din 1914-1918, a aprilejuit țării noastre mândria de a avea o eroină care, din înflăcărat patriotism, asemenea Ioanei Dark, eroina Franței, a luptat vitejește cu arma în mână pe câmpul de luptă alături de bărbați ca să elibereze România, scumpa noastră patrie, de armatele inamice care în acea vreme cotrobiseră jumătate din țara noastră înrobind-o forței lor asupritoare dictatoriale. Este adevărat că româncele noastre au dat dovadă de vitejie nemăsurată din toate timpurile. Vitejia lor s-a dovedit dintotdeauna de-a lungul veacurilor, în anii de urgie și suferințe, de neînchipuit a inăvălirii barbarilor care prădau țara noastră fără milă, sau în vremile de război, vrem de restriște și de bejenie, când ele erau nevoite să se refugieze cu copiii în munți și acolo se adăposteau în pește până când trecea urgia, pârjolurile și prăpădul pe care îl făceau în calea lor, oștile dușmane ce veneau cu zboi și jaf asupra țării noastre, care așezată la răscruce de vânturi era în calea tuturor primejdiilor ce dezlănțuiau asupra ei dușmanii cotropitori. Stăpânindu-și voinicește durerea despărțirii de pământul pe care se născuse și îl îndrăgise atunci când era nevoită să părăsească agonisita ei de o viață, din care la întoarcerea din bejenie nu mai găsea decât scrum, la fel de voinicește și au stăpânit româncele durerea nemăsurată de a-și vedea soțul, tatăl copiilor, smuls de lângă ele și trimis la război. În acele vremuri de restriște, românca neclintită ca o stâncă și harnică albină, dacă era săteancă, îl înlocuia pe cel plecat la toate muncile câmpului cu puteri în miite, dârză, iar de era o rășancă îi ținea locul în fabrici, în învățământ, în laboratoare de cercetări științifice, pretutinden unde era atâta nevoie de brațe de muncă și cu aceeași vrednicie crescându-și copiii, îndrumându-i, conducând gospodăria cu destoinicie, cinste și înțelepciune. În nicio altă țară, mai mult decât în țara noastră, femeile n-au avut atâtea prilejuri de a-și dovedi tăria de caracter, căci ce țara a avut oare mai mult de suferit decât România. Nicio altă țară nu a adus atâta fire în cele două cumplite dezastruoase războaie mondiale în care au pierit atât de mulți fii ai ei ca țara noastră, sacrificiu imens în comparație cu suprafața țării noastre și cu populația ei. Și cine a dovedit mai multă bărbăție decât românca? Ea a trebuit să-și plângă soțul, părintele, frații sau fiii, secerați de o moarte nepraznică pe câmpul de luptă în aprige și nemiloase bătălii și în același timp să-și câștige existența ei și a copiilor ei, să conducă cu mână de fier gospodăria văduvită de ca să și crească copiii, să-i îndrumeze pe calea vieții. Acest soi de bărbătească vitejie și dârzenie, româncele noastre l-au dovedit cu prisosință din totdeauna de-a lungul veacurilor vitrege ce s-au abătut de atâtea ore asupra țării noastre. Și iată că în restriștea de neînchipuit a războiului nostru, din 1916-1918, când România, țara noastră ocupată de oștile inamice cotropitoare, era doborâtă, Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, fică de țăran din înflăcărat patriotism, îmbracă haina ostășească și luptă cu arma în mână. Pe câmpul de bătălie alături de bărbați, întocmai ca Ioana Dark, eroina Franței, ca să-i elibereze România de armatele dușmane cotropitoare. Chiar după primele înfrângere ale armatelor noastre, Caterina Teodoroiu, această fată vitează, a încercat, la început după slabele ei puteri îmbrăcată în haine bărbătești și dându-se drept băiat, să ajute oștile române, cărându-le gloanțe până în linia întâi de luptă sau servindu-le drept călăuză pe drumurile neumblate ale munților carpați, necunoscute ostașilor, dar atât de bine știute de dânsa. Când a văzut că armatele dușmane se apropie din ce în ce mai mult, ea a organizat cu cercetașii și cu bărbații vârstnici rămași la vatră cete de voluntari pentru apărarea îndârjită a orașului Târgujiu. Mereu înflăcărată de dragostea de țară, Ecaterina Teodoroiu nu cunoaște șovoiala și nici oboseala. Și deodată, o veste tragică o face să se cutremure de durere. Părinții și cei doi frați au fost uciși și casa părintească distrusă de oștile dușmane, care își continuau înaintarea pe pământul țării noastre, gata să ocupe toată Oltenia. Pentru o clipă, negura deznădejdii a întunecat sufletul, dar numai decât un gând îndrăzneț și-a făcut loc în mintea ei și Ecaterina Teodoroiu a luat o hotărâre bărbătească, eroică. Nimic nu o mai lega de viață, jalea și ruina intraseră acolo unde mai înainte fusese bucuria și mulțumirea. Țara era pustită, iar ea rămăsese singură pe lume. Trebuia să lupte cu arma în mână, să-și elibereze patria iubită și să-și răzbune frații părinții uciși. Își va da viața de va trebui, dar nu mai înainte de a fi doborât cât mai mulți dintre dușmanii năvălitori și folosind actele fratelui mort, iată o înrolată ca soldat în regimentul 18 Gorj. Acum Caterina Teodoroiu lua parte vitejește cu îndărgire în primele rânduri la vestida bătălie de pe Valea Jiului și lupta acolo unde era primejdia mai mare cu un eroism și un dispreț de moarte ce uimeau și înflăcărau pe toți camarazii ei. Și totuși, numărul covârșitor de mare al oștilor dușmane silește mereu armata română să se retragă. În timpul acestei dureroase retragere, Caterina Teodoroiu e grav rănită la picior. Transportată și îngrijită într-un spital din Moldova, unde se retrăseseră oștile române, abia atunci se află că viteazul între vitej, netemător de moarte ce luptase eroic, nu era decât o fată de 19 ani. Deși convalescența mergea greu, totuși Caterina Teodoroiu îngrijește de răniți cu apnegație și cu un rar devotament, apoi merge prin satele înfometate să ducă ajutoarele trimise de Crucea Roșie și adaugă întotdeauna cuvinte de îmbărbătare și de încredere nestrămutată în victoria finală a oștilor române, îmbărbătare de care aveau atâta nevoie toți în acele vremuri de adâncă descurajare, de lipsuri și de molimă. Tifosul exantematic făcea ravagii, bântuind pe atunci în întreaga Moldovă, în care erau îngrămădiți milioane de oameni refugiați din Oltenia și muntenia ocupate de oștile dușmane. Pentru eroismul ei, Ecaterina Teodoroiu este decorată cu virtutea militară și înălțată la gradul de sublocotenent. După atâtea zile negre, de chinuri și îndoială, atunci când chiar și cei mai încrezători în destinele României pierduse rănădejdea în biruință, când se vorbea de triunghiul morții și de îngenunchierea noastră, iată că viteza armată română, într-o ultimă încercare disperată, reia ofensiva într-o luptă pe viață și pe moarte, adunându-și forțele în miite de dorința aprigă de a elibera patria din ghearele dușmanului și în atât de grelele și glorioasele lupte de la Oitus, dar mai ales prin luptele de la Mărăști și Mărășești din ziua de 6 august 1917 smulg victoria, biruind armatele cotropitoare. Apoi, din biruință în biruință, cu un entuziasm de nedescris, armatele române reușesc să învingă oștile inamice și să elibereze scumpa noastră patrie, România. Amintirea acestor lupte eroice în care românii s-au luptat ei, fiind unul contra zece dușmani, va rămâne neștearsă în inimile și în istoria românilor. Aceste lupte glorioase sunt înscrise cu litere de foc și sânge în cartea vitejiei românești. La aceste aprige, lupte a luat parte și sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, fata de țăran cu suflete de viteaz. Mereu în fruntea ostașilor, cei avea sub comanda ei, lupta bărbătește eroic, insuflându-le curaj, îmbărbătându-i prin exemplul ei înălțător și strigându-le. Înainte, soldați! Tot înainte! Nu vă lăsați! Luptăm pentru eliberarea scumpei noastre patrie, România!" Și lupta voinicește Ecaterina Teodoroiu, fără să-i pese de moarte, fiind cel mai pilduitor îndemn pentru ostașii ei. Dar vai! Bucuria nemărginită fericirea biruinței celei mari a trebuit răscumpărată prin atâtea șerfiri dureroase. 800.000 de de flăcăi ca Brazii au plătit cu viața lor biruința dezrobirea țării noastre. Printre ei a căzut și eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, faptură plămădită din atâtea însușiri alese, încununate de dragostea de patrie, pe care a slujit-o, pentru care a luptat vitejește până la moarte. Pentru eroismul ei, Ecaterina Teodoroiu a fost supranumită Ioana d'Arca a României. Un frumos monument ce S-a ridicat la Târgu Jiu, preamărește eroismul ei și va aminti și generațiilor viitoare Că românca, pe lângă bunătate, vrednicie și pricepere artistică deosebită În alesul și țesutul izvoadelor, a scoarțelor și a acusăturilor În care regăsim toată poezia câmpiilor Smălțate de flori, ale țării noastre frumoase Pe lângă hărnicia și destoinicia ei Pe lângă atâtea comori de calități Știe să aibă și o inimă oțelită de luptători viteaz, poate înfrunta moartea pe câmpul de luptă, fără a se teme atunci când patria iubită este în primejdie și are nevoie și de brațul ei. Astăzi, nu numai la noi, ci și în foarte multe țări, datorită legilor în vigoare, fetele tinere sunt înrolate în armată alături de bărbați, urmând o carieră militară, ajungând prin muncă și examene ofițeri, comandând ostașilor. Dar atunci, în războiul din 1916-1918, Ecaterina Teodoroiu, eroină de uitat, a scris cu sângele ei o pagină glorioasă în epopea neamului nostru. iar rămâne de apurur un exemplu nepieritor de înalt patriotism și vitejie pentru tinerele generații entuziaste din țara noastră și de pretutindeni.